يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد واحترموا شرم النار Allah Teala'dan qorxun. Həqiqi təqvayla Allah'tan qorxun. Çünki kim Allah Teala'dan qorxarsa, Allah Teala onu qoruyar. Kim isə öz istəklərinə tabi olsa, Allah Teala onu həlaq edər. Rəhtərəm müsəlmanlar, bilin ki, Allah Subxana ve bəndələri yaradandır. Onlara nə faydalıydı Allah Teala, daha yaxşı bilir. elmin ədalətin, hikmətin kamilliyi ona məxsustur. Ve o da hakimdir. Ve dünyada ve ahirette bütün hükümler buna aittir. Ona görə de bendələr de bütün işlerində Allah səhəni və Teala'nın şəriətini müraciət eyleməlidirlər, hükümçün. Allah səhəni və Teala buyurur. Eləm tərə iləl-ləzînə yəzümünə enəhüm əmenu unzile iləyik və unzile min qablik yüridûnə en yətəhəkamu ilə təğütü umiru en yəkfuru bih. Ve yuridush Teala an sen görməmisən o kəsleri ki elə hesab edirlər ki sənə nazil olana və səndən əvvəlki nazil olana səndən əvvəl nazil olana iman gətiriblər və eyni zamanda onlar tağuta hökm üçün müraciət etməyi istəyirlər halbuki onlara əmr olundu ki ona küfrətsinlər və şeytan da istəyir ki onları derin azgınlığa aparsın Yani Allah subhanahu Teala taala Bu ayədə inkar eləyir o kəslərin sözləri, hansı, hansılar ki, onlar iddia eləyiblər ki, iman gətiriblər. Allah taalanın nazil etdiyinə, öz rəsuluna, yəni Qurani kərimə və amşinə, əvvəlki peyğəmbərlərə nazil olana, onlar güya iman gətiriblər. Və bununla belə mübahicəli məsələlərdə onlar Qur'an və sünnəyə müraciət eləmək istəmirlər. Əksinə, istəyirlər Allahdan qeyrisinə müraciət eləsinlər hansı ki, Allah Subhanətə Aləcə müəmin bəndələrinə əmr eləyib ki, tağuta, yəni Allahdan qeyrisi ibadət olunana kufr eləsinlər. Və bu da şeytanın hiləsindəndir. Onun insanı haqq yolundan azdırmağının üsullarından biridir. Və bu ayə bizə göstərir ki, vacibdir ki, bütün ixtilaflı məsələlərdə müsəlmanlar Quran və sünnəyə müraciət eləsinlər. Və bu da Rasulullah sallallahu aleyhi imanın vacibliyinin şərtlərindən biridir. Çünki o insan ki özünə sığışdırmır Quran və Sünnəyə müraciət etməyə hökmüşün, o insan kâfirdir. Və bu ayənin səbəbi var. Encil yəni olma olmanın səbəbi var. Bu da odur ki, münafıqlardan bir kişi və Yahudilərdən bir kişi bu vəhsay ediblər. Yahudi Yahudiler o hakkını almak istiyordu. Çünkü haklıydı. Bu mahsalede ki, adaletli hüküm olsun. Ona göre de o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hükümcü muafiyet etme istiyordu. Çünkü bilir ki peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem tam adaletli de hükümde. Rüşvət götürməz eşvaq. Baxmayarak ki o sair yahudilər kimi ona qarşı idi. Onun düşmanı Və sahabələrin düşməni idi. O lakin bilirdi ki, adalət onun tərəfindədir. Amma münafiq isə haqsız idi, ona görə istəyirdi ki, Yahudilərə müraciət eləsin, hökum üçün. Çünki bilirdi ki, onlar, çünki istirdi onlara rüşvət versin və ve bilirdi ki, onlar ədalətsizdilər, rüşvəti qabul edəndilər. Və münafiq dövcünü göstərirdi ki, o, müsəlmanlardandır. <gülüyor> və bununla belə istəməyib ki, Peyyamber Sosələmin yanına gedib, ondan hökum istəsin. Baxma, ilə ki, iddia ki, müəmindir. Və bu da göstərir ki, o kəs ki, Qur'an və sünnəyə hökum üçün müraciət edəmək istəmir, o münafiqlərdəndir. Və Allah Subxanə Və Teala onlar barədə bizə xəbərdarlıq verib və onları rüsva edib bir neçə ayədə və əmçinin bizə əmr edib ki, onlar da mübarizə aparaq, çünki onların şərri müsəlman cəmiyyəti üçün çoxdur. Axırda bu iki nəfər bir qərara gələ bilmədikləri üçün qərara gəlirlər ki, Cüheynədə yaşayan bir falçının yanına geçsinlər. Bu falçı da isə, yəni keçmişdə cahiliyədə gəlirdilər, ondan hökm istəyirdilər. <gülüyor> o da onların tağutu idi. Və bu ayədə nacil oldu. Ona görə kim ki, iddia ki, onda iman var, və lakin Allahdan qeyrisinə, hökm üçün müraciət eləməyə can atır, o insan yalancıdır. Bəzi hörmətli müsəlmanlar bu ayənin tərcil olmama səbəbinin, yəni ikinci bir səbəb də var. İkinci bir riy var bu məsələdə. O da odur ki, iki nəfər bu bəhs edib və biri deyib ki, "Gedək Peyğəmbər sallallahu əleyhi istəyək." O biri isə deyib ki, "Gedək Cabir ibn Əşraf-dan hökm istəyək." Cabir ibn Əşraf da Yahudilərin başçısıdır. Və axırda qərarə gəlirlər ki, Ömərin yanına getsinlər, Allahu əna. Və Ömər də onlardan soruşdu, araşdırdı. <gülüyor> və o kəs ki, Rasulullah s.ə.v. hökmünə razı olmadı, onu edam etdi. Və bu da dəlildir ki, <gülüyor> Allah-u Teala'nın şəriyyətini tərk edəmək, onun hökmünü tərk edəmək, Rasulullah s.ə.v. hökmündən uzaq olmaq, insanı dindən çıxardı. <gülüyor> və həmçin, mühtələm müsəlmənlər, Allah-u Teala buyurur, وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْن Onlara deyiləndə ki, yeryüzündə fəsad törətməyin, onlar deyilər ki, biz yalnız islah edirik. Yəni, Allah Subhanət Aala bizə münafiqlərin halını göstərir və onlara deyiləndə ki, yeryüzündə öz günahlarımız vasitəsilə fəsad törətməyin, asili eləməyin və ən böyük asililərdən biri də Allah Taalanın şəriyyətinə müraciət eləməməyin. Onlar da cavab verirlər ki, biz ancaq islah edirik. Və o cür hər bir münafiq iddia edir ki, o, İslah edir Və Allah subhanələ öz bəndələrinə qadağan edib ki, yeryüzündə fəsad törəsinlər günahlar vasitəsilə Halbuki Allah ta'ala ondan əvvəl peğəmbərlərə nazil olmuş şəriyyət vasitəsilə yeryüzünü islah edir Və Allah ta'ala buyuru la fil Yeryüzü islah olunandan sonra fəsad törətməyin orada Ona görə də şəriyyətə əməl etmək faydadır, xeyirdir Onu tərk edəmiyə isə fəsaddır. Ona görə kim baxsa, fikir versə dünyanın işinə, görəcək ki, hər bir xeyir yeryüzündə, hər bir bərəkət, hər bir fayda, onun səbəbi Allah Taalaya və Resulullah sallallahu aleyhəmə itayət edəməyidir. Və hər bir şər dünyada, hər bir fitnə, hər bir bəla, hamısının səbəbi isə Allah və Resulullah sallallahu aleyhəm hökmünə müxalif olmaqdır. Və ona görə də bilirik ki, münafiqlər hər vaxtda, hər yerdə elə iddia edirlər ki, onlar cəmiyyəti islah edəmək istəyirlər. Ona görə də öz sözlərini, öz batir rəylərini bəzədirlər və cahil insanları da aldatmağa çalışırlar bununla. Və kim onların sözünü qəbul edirsə, görür ki, böyük bir fəsada düşər olur, böyük fitnələrə düşər olur, böyük fitnələr olur müsəlman cəmiyyətində, Onların əsas fikirləri nədir? Odur ki, Allah dağların şəriyyətdən heç kim müraciət edəməsin törküm üçün. Dəvət edirlər ki, məsələn, qadınlar və kişilər bir yerdə işləsinlər və yaşasınlar və həmşinin qadının hicabına qarşı da dəvət aparırlar və s. Ona görə onların sözlərinə geri insan uymasın, onlara itaət edəməsin, onların sözünə qulaq asmasın, çünki onların şəriyi, ziyanı böyükdür. Çünki onlar müsəlmanların arasına girirlər və e, islah adı ilə İslamla mübarizə aparırlar. Və müsəlmanlar ki, şəriyyət yalnız Allahın haqqıdır. Ona görə də bəndələr gələk ona qabul eləsinlər, Allah dağlanın əmrlərinə itaət eləsinlər. Bu cür ələsələr, bu dəlalətdir, bu bir əlamətdir ki, bunlarda iman var, təzdiq var, razılıq var, təslimiyyət var. Allah-u Teala-ya və Allah Teala inkar edip o kəslərin sözünü, hansılar ki Allah'tan hükmünü istəmirlər, hansı ki o hökmdə əncaq xeyir və ədalət var, özündən özləri üçün qanunlar icad edirlər, hansılar ki cəhalət və ədalətsizlik üzərində qurulub, necə ki cahiliyyə ya da insanlar bu cür idilər, Allah subhanətə əla onların sözlərini inkar edib və vurub Əfə xükməl cahiliyyəti yabğun və mən əhsənu min Allahi xükməl li qavmin yuqidun Və bəyəm cahiliyyənin hökmünü istəyirlərmi? İnanan insanlar üçün Allah darladan başqa gözəl hökm ola bilməz. Və bu ayədə dəlildir ki, Allah darladan şəriyyətini hakim tutmaq vacibdir. Və dəlildir ki, ona müxalif olan hökmlər həmsi cahiliyyənin hökmləridir. Və niyə görə Allah subhanətə aləməz cahiliyyə hökmünü adlandırıb? İnsanları, müsəlmanları ondan uzaqlaşdırmaq üçün. Çünki müsəlman cahiliyyə sözünü eşidən kimi ondan qaçır, ondan uzaq olmağa çalışır. Çünki cəhalətin və zanətin <coughs> üzərində qurulub bu şey. O görə də hər bir müsəlmana vacibdir ki, Allahdan qeyri özünə hökum götürməsin. Və ixtaflı məsələlərdə gəri insanlar qədərlər. Allah Taala'ya ve onun resuluna sallallahu aleyhi ve sellem müraciət edəsiniz. Çünki Allah subhanu teala özü buna əmr eləyir və buyurur: "Əgər siz bir şeydə mübahisəyə düşsəniz, onu Allah və Resuluna təqdim edin, əgər siz Allah və axir gününə iman gətirirsinizsə. Bu, daha yaxşı və daha gözəl bir təfsirdir." Əgər siz bir şeydə ixtilafa düşsəniz, onu Allah və Resuluna buraxın. Əgər siz Allah'a və axir gününə iman gətirirsinizsə, bu sizin üçün daha xeyirli nəticə ətibarı ilə لا يخشده وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولساء المسلمين من كل ذان فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانه له الحمد في الآخرة والأولى من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والنجوى وأشهد أن نبينا محمد عبده المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله الشرفاء وصحبه النجباء والتابعين أولي النهاء ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفاء وسلم تسليما كثيرا أما بعد واحترموا سلم النار Və bir də ki, bəzi insanların ikinci xudbə olanda elə bilirlər ki, bu xudbə deyil, başlayıla danışmağa. O da elə deyil, xüsusən də bayədəkilərə aiddir. Və möhtərəm müsəlmanlar, bilin ki, Allah taalanı nazil etdiyi ilə hökm eləmək, bu Allah taalanı itayətdə təkləşdirməkdəndir. Çünki itayət də ibadəti növlərindən biridir. Hansı ki, ancaq və yalnız Allaha məxsusdır. Allah Teala buyurur inel hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyah. Bəcə görək ki məxsus deyilmi? O əmr elədi ki yalnız ona ibadət edəsiniz. Bə kimisə deyə bilər ki biz axir-əsrullah sallallahu əleyhi edirik. Deməli onu Allah Taala şəriq qoşuruq. Ola ki cavab yox. Çünki Allah Subhanahu Taala özü buyurur men yut'ir rasula faqad ata Allah. Kim peyğəmbərə itaat edibsə Allah'a itaat etmiş olur. İqtəyəndər sözlərinin itaət edəmək Allaha itaət etməkdir. Çünki ondan gələn bütün sözlər, hökumdər hamısı Allahtan gəlmiş sözlərdir. Özündən heç nə danışmıdır. Və Allah Taalaya ibadət eləmək bizdən tələb eləyir ki, biz Allahı tək tutaq halalda və haramda və həmçinin Allah Taalaya tam itaət eləmək üçün biz geri hökumdə də onu tək tutaq və onun şəriyyətinə tabi olaq. Bu da İslamın həqiqətidir. Və Şeyxil Teymiyyə rəhəmə olaq, ki, İslam özündə tək Allaha təslim olmaq mənasını daşıyır. Və kim həm Allaha təslim olsa, həm başqasına təslim olarsa, müşrik olar. Və kim isə Allaha təslim olmazsa, o insan Allaha ibadəti özünə sığışdırmayanlardan olar. Və həm müşrik, həm də Allaha ibadət etməyi özünə sığışdırmayan İksi də kâfirdir. Və tək Allah'a təslim olmaq isə onun ona ibadət eləməyi də bizdən tələb eləyir və tək ona tək ona ibadəti tələb eləyir və tək ona itaat eləməyi tələb eləyir. Və Allah subhanu ve taala buyurur: "Fələa wa rabbika la yu'minun hatta yuḥkimūka fī məşacer bainahum, thumma la yecidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta və yusallimū Yox, sənin Rəbbəvə and olsun ki, onlar öz aralarında olan ixtilatlı məsələlərdə səni hakim təyin etməyənə qədər və sonra da sənin hökmündən onların qəlblərində heç bir sıxıntı qalmayana qədər və təm təslim olmayana qədər iman getirməzdir. Və İbn Kəsir Rahiməullah deyir ki, Allah Subxanələ öz müqəddəs, səxavətli nəfsinə andışır ki, <gülüyor> heç kəs iman getirməz, ta Rasulullah Sələmə bütün işlərdə hakim kainət meydana qədər. Çünki onə, ə, hansı hökm veribsə o haqtdır. Ona tabe olmaq həm açıqda həm gizlidə vacibdir. Və həmcün İbnəl-Qayyim ki, Allah Subhanahu taala öz həmin ayənin təfsirində yəni deyir ki, Allah Subhanahu taala öz müqəddəs nəfsini andışır və bununla da təkid edir ki, <coughs> insanlarda iman yoxdur ta rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm hakim təyin etməyə qədər. İstər bu məsələlər əsas məsələlər olsun, istər iki dərəcəli məsələlər, istər şəriyyətin, istərsə də ahirətin hökmləri olsun. Və bu da kifayət deyil. Sadəcə Peyyəmbər Sələmi hakim tutmaq kifayət deyil. Həm də sonradan onun hökmünə görə gərək sinəsi açıq olsun, sinəsi daraltmasın o hökmünə görə. Bir narahatçılıq hiss eləməsin. Tam onu qabul edəsin. Və bu da hətta kifayət deyil. Axıda həmçinin onun hökmünə razı qalsın və təslim olmalıdır və ona etiraz eləməməlidir. Və bir müxtələm müsəlmanlar, ki, Allah dağlarının hökmü ilə hökm verməmək müxtəlif Bəzən o, böyük kufur olur və bəzən isə kiçik kufur olur. Və o cür hökm eləyən insan onu Allah dağlarının hökmündən daha üstün tutursa öz hökmünü, yaхуд onunla bərabər tutursa eyni səviyyədə yaхуд ondan aşağı tutursa lakin deyir ki halaldır Allahdan Allahın şəriətindən başqa bir hökmün hökm, hökm vermək o insan kafirdir İslam dinindən çıxır lakin eğer inansa ki Allah tarlanın hökmü daha üstündür daha ədalətlidir və hökm ona məxsusdur və yalnız ona əməl etmək lazımdır lakin hansısa bir səbəbə görə öz ehtirasına görə istəyinə görə yəxud cahilliyinə görə, yəxud məsələn e, rüşvətə görə və səir. Bu cür şeylərə eğer Allahın həkmünə həkm hükmü verməsə, o insan kafir oldu və fasik olur. Ona görə bu cür məsələlərdə insan özü tələssib həkmü çıxartmasın. Kimsi görür ki Allahın həkmünə həkmünə həkm verməni, tələssib çıxartmı ki filan kafir oldu. Çünki birinci növbədə biz bunları öğrenirik ki <coughs> özümüz əməl edirik buna. Ve Allahın həkmü təkcə hakimlere məxsus deyil. Həm də biz özümüzə də məxsusdur. Baxıq, biz öz, bəzən ilə olur ki, öz ailəmizin içində ədalətlə, şəriyyətlə hökm vermirik. Lakin başqasından tələb edirik ki, o adam şəriyyətlə hökm versin. Birinci özündən başta və hökm çıxartma insanlar haqqında. Umumən, o məsələlər ki, orada gəlib filan kəs belə eləsə kafir olur və s. O məsələlərdə gərək təkfirə Tələsməyənsə, niyəcəki bəzi insanlar inzibati səhvlərə zəlalətə düşürlər. Bu məsələlərdə elm əhlinə müraciət etmək lazımdır. Bu məsələlərdə də olmaz. Və insan gərək özünə ancaq ait şeylərlə məşğul olsun. Necə ki, Allah Tala buyurur: "Əfə tə'murul-nəsu Siz insanlara yaxşılıq eləməyi əmr edirsiniz, lakin özlərinizi unudursunuz. Halbuki siz kitab oxuyursunuz. Yəni E, söhbət yahudilərdən gəlir lakin ayə ümumi idi hammayə aitti nə vaxt dağılanarsınızsınız Allah təala soruşur və həmişənin bi amrəso sallam burr min husni islamil mar ay tarquhu ma la ya'ni musulmanın islamın gözəlliyindən biri də odur ki ona aid olmayan şeyləri tərk edəsən yəni o şey ki filankəs kimsə orada Allahın əzəmə höqü verir və o sənə aid deyil sən gələ ona girişməyəsən Sən sadəcə bilirsən ki, belə eyləmək olmaz və özün hökm verəndə gəlir bunu eyləməyəsin. Və Allah Subhanevə Teala bizi yalnız onun hökmünə müraciət edənlərdən etsin. Allah Subhanevə Teala bizi bütün işlərimizdə Peygamber s.ə.v. hökmünə tabi olanlardan edəsin. Ona tam qəlbi ilə təslim olanlardan edəsin. Allah subhanə ve günahlarımızı bağışlasın. Allah subhanə ve bizə haqqı və akvatili göstərsin. Allah subhanə ve İslam və müsəlmanları ucalsın. Allah subhanə ve xəstələrimizə şəfa versin. Və bir də sizdən xayşın e, var ki, bir neçə nəfər lazımdır qan vermək üçün. Bir, bir plus deyəsini. Bir 5-6 nəfər bir müsbət lazımdır və bir nəfərdə iki, i̇ki müsbet lazımdır bir nəfər və bir neçə nəfər də 1-5-6 nəfər bir müsbet Allah Subhanahu taala e, razı olsun hamınızdan və sallallahu Muhammed və ala alihi və sahbi ajma'in